Горя свого не може забути. Горя? А що з ним трапилося? Ех, довго тобі розказувати, парубчі, якби говорити про те, кого яке горе загнало сюди, не вистачило б часу й до завтрашнього дня. кого батька, в кого матір, в кого дружина або дітей замордували ляхи. Молодий козак раптово урвав свою розмову і відвернувся від Петра. Петро замовк. Слова молодого Ідамаки справили на нього сильне враження. Він пригадав своє гори, смерть замучена священника, гори односельців, гори розлити по всій країні. І думки його оповнилися чорною запоною. Тим часом розмова козаків стала лінивіша. То там, то там чулося тихе храпіння. Одне по одному згасли вогнища, тиша й морок запанували в глибокій ущелині. Тільки високо-високо, крізь гілля навислих у горі дерев, ми мов скалки діаманта, дві-три зірки. Вони, здавалось, дивилися з тихою ласкою на дно цієї глибокої ущелини, на цих змучених злобою й горем нещасних людей. Усе спало, або вдавалося, що спить. Обхопивши голову руками, Петро сидів, не заплющуючи очей. Але не своє горе мучило його, ні. Душа його тужливо билася і замирала від думки про ті страшні криваві сльози, які запеклися в серцях оцих загартованих людей, що примусили їх покинути рідні спустошені хати і оселитися, мов диких звірів, у щелинах, печерах, непрохідних лісах. Йому здавалося, що то не ніч пливе в горі по небу, що то повзе страшне горе, яке розлилося по всій Україні, і зігнало сюди цих неборак. Вранці тільки но Петро й качер попрокидалися і поснідали, з'ївши по окраюцю хліба з салом, що їм запропонував молодий сусід, до них підійшов дяк, на якого Петро вчора звернув увагу і промовив, звертаючись до парубка низьким басом. Хлопче, збирайся в дорогу, пан отаман звелів мені з тобою їхати. І вигляд, і голос дяка одразу викликали прихильність у Петра. «Та мені збиратись нічого», – відповів він, підводячись з землі. «Увесь тут, тільки ось кінь. Коня тобі дадуть на своєму місці», – добродушно усміхнувся дяк. Петро попрощався з качуром, який лишався в загоні, і потім уклонився своєму вчорашньому сусідові. «Прощай, пане, брате, спасибі тобі за хліб і за ласку. Може, колись і я тобі стану в пригоді» то ти, теє, ось тільки не знаю, як тебе звуть. Погане прізвисько, ревою товариші продражнили, відповів Гайдамака. Рева, той рева, то як тобі щось треба буде? Живемо ми в малій Лисянці, під замком Лисянським. Так я завжди готовий. Спасибі за добре слово, парубче, може й побачимося скоро. Дась Бог, скоро всі в купі будемо, сказав дяк. Ну, давай же, парубче, я зав'яжу тобі очі. Він зав'язав Петрові очі і, взявши його за руку, повів за собою. Знову почалися довгі, чудні мандри, а втім цього разу вони закінчилися швидше. Години через півтори як спинився й промовив. «Ну тепер, парубче, реку, розв'язуй очі!» Петро розв'язав очі і здивовано побачив, що вони стоять на перехресті тієї самої стежки, на якій вони зустріли вчора гайдамаків. За деревом їх чекав козак, тримаючи за вуздечки пару коней. Одному з них Петро пізнав свого чалого, а другий чудовий вороний кінь призначався, певно, його спутникові. Вони посідали на коней і рушили підтюбцем вузькою лісовою стежкою. Ранок був погожий, весь небосхил повивав тонкий молочний серпанок, у лісі було прохолодно, сповнене свіжістю повітря вливалося в груди широкими живлющими хвилями. Попервах Петро й Дяк їхали мовчки, кожен поринувши в свої думки. А що, хлопче, звернувся нарешті до Петра Дяк, на які села до вашої лисянки треба правитись? Та мені б хотілося насамперед у Турову заїхати, справа є негайна, пекуча, та й про дорогу там би розпитали. Велиліпно, радо промовив дяк, розладжуючи бороду, мені теж треба конче заїхати в Турову. Теж справи. Еге ж, справи. Братію свою треба побачити. Братію, а що ж вони там роблять? Сіють, хлопче. Як сіють? здивувався Петро. Отак сіють, усміхнувся дяк. Тільки не жито й не овес, а таке зерно, для котрого немає ні зими, ні весни, ні осінь, ні літа, а сіють, як у притчі, святе слово. Ох, oh, важко тепер й осіяти зітну Петру.